Pausu eta Beobi arteko zubian burdinezko egiturak ezarri dituzte. Covid-19 haren krisia dela eta frantses gobernuak pasabide hori fisikoki blokeatzea erabaki zuen. Euskal Herriko historiaan gutxitan emanda horrelako egoera bat. Joseba Orkenerena, Historia Laria. E, hori da e, adibiderik ikusgarriena, gure herriaren satiketaz eta non okupazioaz, la ez okupazioa, ezta? azaltzeko. Eh? Muga hori mi hasi duen daberroita meretziko azaroren zazpian e, fa, faizaien uartean e, egin zuten pirinietako hitzarmenean, zinkatu zuten gure kalterako eta baita katalanen kalterako ere eta ordu eskerostik e, gorabera handiak izan dian Muga horretan e, batzutan i, i, malgoa goa bestetan zurruna goa i, ertxia goa izan da baina orain gonetan hori e, ereiki digutena du e, berlinen zegoen murru berbera handiko nea karri zigutek. Ida soa e, izan e, ibailak euskabu nintzat izan dituk e, beti e, muga naturalak, nolabaita erraiteko, eta lehinuzarren artekoa, eta eta horre, muga naturala izan duk lapurdi eta gipuzkoaren artean, nafarroare inertu zeo. Eta E, Aziran, ibaian zehar, pasatzen ituken, horre, ibiak, e, Maria Bera zenian, pasatzen ituken hortikan, eta gero, e, denborarekin, ba, ibiak, zo tokietan, jarri izkiteken, zubiak, zurezko ibiak, azken finean. Eta hor, e, garai zarzartatik izan ditugu zubiak, izan dira gatazkak bertan, esate bat E, lehen eta bigarren kanistadetan. izan ziren gatazka handiako lazubi horietan kanistata liberalen artean gehien bat eta sunttsitu izan da aitzetan eta detidanik e, arrotzeek espainoleg eta frantsesek kondenatu gauzte kontrabandiztak izatea gure herrian kontrabandista. BeOBko zubian gertatzen ari dena lurralde zatiketaen irudinik adierazgarriena da. Bai, itxita askotan itxi izan dute, eh? askotan itxi izan ditek, baina polizia jarrita, eh? Ta batzuk, eta ez ibatzuk, eta horrein eh, e, pausuko subian egin dutena, eh, ez diagunioz ikusi, orako ditu, orako ditu, burdin asko egitura horrekin, eta dena den lenguan pasatu niluken hortikan, eh, zaiara joan nintzala, eta ikusinean zerbait arindu dutela, erdialdeko ezia, kendu ditu, eta horre bere Horren ordez, franxez polizia jarri ziken, auto bat trabezka jarripa. Horrek eran nahi dik, erabiltzen dutela pasatzeko hortik. baino asira batean, hori ere itxita zioken. Bai, ikera garria du. Bai, bai. Dukola, e, lotxak izuneko murrua Euskaldu ez da? Zer nola balditzatzen gaituzten, e, Frantziak eta Espainia, Madrilek eta Parisek, holakoetan, bera jentzat, e, gu ezgaituk, ez gaitu kezer, beraien morroia beste dik ezgarbi eta orduan jokatzen ditek gurekin ba, nahi duten bezala, txatxon milioa bagina bezala. Egoera honen aurrean, iparregoa elkarteak mugak irekitzearen aldeko sinadura bilketa kanpaina bat abiatu du. Ezkena honekin bat egiteko, change.orgeku egunean sartzea besterik ez duzue.